Antingen direkta Bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. I Det här är första programmet i det vi kallar Bibelstudium med Ingvar Hornberg. Och i den här programserien så blir det högläsning kapitel för kapitel eh, ur Bibeln och enkel kommentar och lite förklaringar och anknytningar kanske till andra Bibelställen och det här är tänkt att vara lite matnyttigt men ändå på en ganska enkel och naturlig nivå i Gingen så låg det en bibelvisa som jag har skrivit speciellt för det här programmet. Och det är från Saltaren 119 som talar om bibelordet och Guds lag och Guds bud. Och den sången vill jag gärna Spela här nu så du får höra den i sin helhet och sen ska vi börja med Johannes evangeliet och läsa ur det och ha en liten inledning av evangeliet först. Va jag älskar din undervisning Hela dagen begrundar jag den Vad ljudligt ditt ord är på min tunga Sötare än honung i min mun Va jag älskar din undervisning Hela dagen begrundar jag den. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötar en honung i min mun. När det gäller Johannes evangeliet så kan jag läsa lite grann ur handbok för livet som ger bakgrundsfakta i en kolumn där syftet är att klart bevisa att Jesus är Guds son och att alla som tror på honom har evigt liv. Och författare det är aposteln Johannes son till Zebedaios och bror till Jakob och han kallades faktiskt Oskans son i sin ungdom. Och mottagarna av det här evangeliet, det är nya kristna och sökare kan man säga. Och dateringen från år 70 till år 90 efter Kristi födelse. Och en nyckelvers som Handbok för livet ger, det är från det tjugonde kapitlet Jesus lärjungar såg honom göra många andra under förutom dem som är nedtecknade i denna bok men dessa är nedskrivna för att ni ska kunna tro att han är Messias, Guds son och för att ni ska få evigt liv genom att tro på honom det är från 20 kapitlet och verserna 30 och 31. Johannes kallar sig själv den lärjunge som Jesus älskade. Men i det här evangeliet på 21 kapitel så nämns han aldrig vid namn. Utan, eh, och det är ju ganska naturligt om det är han som är författare. Och jag läser huvudsakligen ur det som är min vanliga bibel. Och det är folkbibeln 2015. Han var ett ögonvittne. Han var den lärjunge som Jesus älskade, alltså Johannes. Han tecknar i sitt evangelium, berättar folkbibeln i en introduktion, en särskilt innerlig bild av hur ordet blev kött med målet att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Efter Jesu himmelsfärd var Johannes länge en av pelarna i församlingen i Jerusalem och längre fram så var han enligt traditionen verksam i storstaden Efesus i sydvästra nuvarande Turkiet där det här evangeliet blev skrivet någon gång mellan 70-talet och 90-talet efter Kristus. Då börjar vi läsningen här i första kapitlet. Första rubriken som inte är en del av själva bibeltexten är Ordet blev kött. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud- allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet den härlighet som den Enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått. Nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i fadens famn. Han har gjort honom. Känd. Här stannar jag själva läsningen och kommenterar och funderar lite grann. De första versarna i evangeliet är ju faktiskt som en parallell till skapelseberättelsens början i alldeles i Bibelns första bok, första mosebok.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 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom. Och Gud sa det var det ljus, och det vart det ljus. Alltså ordet från Gud skapar världen och universum. Och här säger alltså Johannes genom uppenbarelsen från Gud att Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så Jesus är Guds ord också. Han var med i skapelsens början. Och det här att det står i tredje vers allt blev till genom honom det har ju en underbar parallell i Paulus Brev till Kolosserförsamlingen. Där står det så här i första kapitlet och femtonde versen och par följande. Han är den osynliga gudens avbild, först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt tron förstar och herradömen härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom han är till före allt och allt hålls samman genom honom den välkände missionären i Indien och författaren Stanley Jones som har skrivit många böcker och uttalat många fina sanningar och som också startade den kristna ashramrörelsen han säger i något sammanhang att centrum i universum är Kristus och känner man en längtan till Kristus så är det inget konstigt. Därför att eftersom han är centrum så dras ju liksom allting till honom. En vacker tanke. Det är inte du och jag som är centrum i universum. själviskheten och synden vill gärna få oss att agera som om vi var det. Men det är Jesus Kristus. Allt är skapat genom honom och till honom. Ja, det finns mer att kommentera här. Men jag tror att... Eh, jag vill först spela en sång. Och här vill jag bara berätta... Och det här är välkänt för... Människor som har kontakt med Norrköpings pingkyrka där jag själv är medlem. Under många, många år så fanns det en sång- och musikledare i pingkyrkan som heter Rune Bagler. Han var fantastisk på att skriva noter för hand innan det fanns dataskrivna noter. Skrev snabbt och arrangerade och var sångledare, ungdomskursledare och en fantastisk arbetskapacitet. Och eh, jag hade förmånen och glädjen att jobba tillsammans med honom och både innan jag lämnade Norrköping för att bli predikantlärling i Gävle och sen efteråt för att... Eh, Rune uppmuntrade mitt songskrivande och använde mycket av mina sånger och små mini-musikaler och songsviter och skrev ut vackra noter och övade in det med sina grupper som han hade i sången och musiken. Och eh, 1977, då hade jag varit borta från Norrköping i eh, åtta, nio år. Då skrev jag fyra sånger som jag kallar för Johannes goda nyheter. Och de skrev Rune Bagler i Pingkyrka Norrköping ut noter på och använde i sina grupper. Och det är just texter ur Johannes kapitel 1. Och här får du höra en av sångerna, Ordet blev kött. kött Jesus kom till oss Gud blev människa ordet blev kött I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud I begynnelsen var ordet ordet var Gud Blev Jesus kom till oss, Gud blev människan, ordet blev kött. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. I begynnelsen var ordet, ordet var Gud. kött Jesus kom till oss Gud blev människa. ordet blev kött Jag vill bara kommentera då eh, orden i tolfte versen och trettonde men åt alla som tog emot honom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 att bli Guds barn och att bli född av Gud, säger ju de här orden i vers 18 som vi läste också här i det här första avsnittet där står det ju att den enfödde själv Gud så benämns Jesus Kristus och det finns en Aktiv rörelse av ivriga människor som heter Jehovas vittnen. Och de har mycket som är bra. De är duktiga på att gå ut och missionera och berätta för människor om Gud och Bibeln och så vidare. Men de förnekar Jesus som Gud. Och därför är de en villolärare, en villolära. Därför att Bibeln är väldigt klar med att vi tillber Jesus. Han är Gud. Vi tror på den treenige Guden. Fadern, sonen och den heliga ande. Jag för min del har ända från min tidiga barndom som sexåring på till Svenska kyrkans skola i sydindien när jag var på internatskola och umgicks och hade kompisar som var lutheraner och pingstvänner och baptister och missionsförbundare och alliansmissionare. Där lärde jag mig att alla kristna människor som bekänner Jesus som Herre det är mina bröder och systrar. Men där är gränsen. Jesus är Gud. Den enfödde själv Gud. Det slår Johannes evangeliet fast här. Tänk att man kan bli Guds barn. Det finns ju också ett uttryck som är så underbart som jag läste här i den första läsningen. Det står i sjuttonde och artonde versen. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Nåden och sanningen. Nåd, det är gränslös oförtjänt godhet. Och den möter vi hos Gud i Jesus Kristus. Därför att ingen människa är bra nog i sig själv. Ingen har tillräckligt bra karaktär eller har ett tillräckligt rent hjärta eller gör tillräckligt goda gärningar. Men Gud möter oss med nåd. Och Jesus Kristus han uppfyllde alla krav. Han var fullkomligt ren och helig och syndfri. Och han låter liksom sin gärning, sin person vara en garant och gälla för oss också. Det är nåden. Men av och till i evangelierna, också i Johannes evangelium, så möter man hur Jesus är radikal, hur han möter elaka människor och självrättfärdiga människor med skarpa ord. Sanningen. Vi är sådana att antingen slätter vi bara över och är bara kärlek och nåd och förståelse. Eller också är det bara kritik och, och granskande. Men Jesus Kristus, Gud själv har hela perspektivet. Oändlig nåd för den som tar emot, men sanning, att komma till Gud, är att öppna sig för sanningen. Nu ska vi höra en av de här fyra små sångerna jag skrev för så länge sedan. Och den här heter just Makt att bli Guds barn. Men åt alla dem, som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, att bli Guds barn, att bli Guds barn alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Jesus kom till världen för att ge ut sin kärlek men vad fick han då av oss? En törnkrans och ett kår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 Jesus Kristi budskap går nu till alla länder Samma kärlek ger han en, fast många tackar nej Men åt alla dem som tar emot honom ger han makt Att bli Guds barn, att bli Guds barn, att bli Guds barn alla de som tar emot honom ger han makt att bli Guds barn Och de som tror på hans namn Nu ska vi läsa lite grann om Johannes Vi läser ifrån 19 versen fram till och med den 28. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände jag är inte messias. Det frågade honom vem är du då? Är du Elia? Han sade nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade nej. Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord, jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Det som var utsända kom från fariserna och de frågade honom Varför döper du då om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Johannes svarade dem Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. En liten introduktion till Johannes och vem han var. Han var en Släkting till Jesus faktiskt. Han föddes sex månader före Jesus och han var profeten som är som en brygga mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Han är en föregångare till och en vägröjare för Jesus Messias, frälsaren. Han kallas ju Johannes Döparen. Och dopet i vatten, det talar om omvändelse till Gud, det talar om rening från synden. Och han döpte i Jordan, där det fanns gott om vatten. Och det var ju helt säkert ett nedsänkningsdop, det vi kallar det baptistiska dopet. Och den här veckan så gick jag förbi... En minnessten vid strömmen i Norrköping in till Och där står det på den här stenen att det är min till minne av det första baptistiska dopet i Norrköping. Och det var 1854. Ganska länge sedan. Jag tror att det var 1848 som det första Baptistiska dopet var i Sverige och då var det i Västergötland någonstans men ett nedsänkningsdop ett baptistiskt dop men när Johannes berättar om Jesus när han själv bedyrar att han inte är messias utan han är bara rösten av en som ropar i öknen då säger han att jag döper i vatten till syndernas förlåtelse. Men han som kommer efter mig, han döper i anden. Johannes har alltså en fantastisk mångfacetterad bild av Jesus och Jesu funktion. Och han säger, Messias, den som jag går före, han är den som sänker ner människor i det gudomliga elementet. Vi läser vidare här i texten. Jag har läst till och med vers 28 om Johannes och hans vittnesbörd och att människor kom till honom dels för att låta döpa sig. Man tror att på ungefär de sex månader som Johannes verkade enligt vad bibelforskarna eh, har tänkt sig så räknar man med att kanske en kvarts miljon människor döptes av Johannes i Jordan. Så det var en oerhört stor väckelse och andlig reformation där han ju sa till de som kom bär sån frukt som tillhör omvändelsen och han talade om hur soldaterna skulle göra hur tullmännen skulle göra att man skulle, och hur folk i allmänhet skulle göra att man skulle dela med sig att man skulle leva ett nytt liv som verkligen bar omvändelsens frukt. Men nu läser jag vidare de fantastiska orden som talar också om vilken mångfacetterad och klar bild Johannes har om Jesus Kristus. Från vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma. Och han sa Se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa det. Efter mig kommer en man som är före mig. För han var till före mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sade Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den du ser anden komma ner och stanna över han är den som döper i den helige ande jag har sett det och vittnat han är Guds son där gör vi en paus i läsningen det här är ju fantastiska och mäktiga ord när Johannes ser Jesus komma. När han döper Jesus i Judanfloden så står det ju i de andra evangelierna att, att när Jesus steg upp ur vattnet så kom den heligande över honom i skepnad av en duva och stannade över honom. Och det här är ju en symbol för den helige andes kraft som liksom kom över Jesus på ett sällsamt sätt och utrustade honom för hans gärning som lärare som läkare som befriare som frälsare och försonare och Guds, och Guds redskap men när Johannes pekar på Jesus och säger Se Guds lamm som tar bort världens synd. Då är det faktiskt en revolutionerande uppenbarelse. Lammet. Det talar ju om offret, påskalammet. Det var nog så att väldigt många av judarna och ledarna i Israel de väntade på Messias. De studerade skrifterna, de längtade och bad och på något sätt sa sig själva ha en beredskap för att ta emot Messias. Men den Messias de tänkte sig var i första hand en kung, en härskare, en politisk befriare och ledare. På den här tiden så var det ju romarna som styrde över judafolket och Israel. Och det var drömmen att bli befriad från förtryckaroket och bli en självständig stormakt och nation igen. Men... I gamla testamentet, i profetierna, i saltaren så finns det här och var den här uppenbarelsen och budskapet om, om Jesus som den lidande frälsaren, som lammet. Och det här är det som Johannes döparen pekar på när han säger se Guds lamm som tar bort världens synd då tänkte alla judar på påskalammet. De tänkte på befrielsen i och från slaveriet i Egypten omkring 1446 före Kristus. Då var den där natten, påsknatten, då Israels barn hade fått befallningen om att slakta ett felfritt årskammalt lam, att stryka dess blod på övre dörrträt och på dörrposterna. Och det skulle vara en ett skydd, en symbol för mordängen som gick fram i Egypten den natten och överallt där inte blodet pekade på befrielsen, försoningen, så dog det förstfödda, både bland människor och djur. Och Israels barn fick befallningen att fira påsken, att fira det här med lammet, att äta lamm, de som liksom resklädda och med hast och med osyrat bröd och örter. Och år efter år när det här med gudstjänsten hade kommit igång så slaktades ett lam för människors synd varje morgon, varje kväll. Så Guds lamm, det talar om den lidande fällsaren, han som offrar sig för människans synd. Och här kommer den tredje sången i min lilla sångsvit. Se Guds lam, och här är det jag som sjunger med min dotter i tonåren och hennes kompis Karin och Anna Karin sjunger med mig. Se Guds lam som tar bort världens synd. Vi läser vidare här nu om de första lärjungarna till Jesus. Och det är intressant att läsa Johannes evangeliet för att här ser vi att det var en process när de här första lärjungarna de vandrade med Jesus lite av och till och, och, och sen lite längre fram så kallade han dem att liksom följa honom på heltid. Men det var säkert något av en process och här har vi berättelsen om hur Jesus möter några av sina lärjungar för första gången. Och jag läser här från den 35 versen i Johannes 1. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han, Se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom och han frågade dem, Vad söker ni? De svarade Rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, Kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde. Och det stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Klockan fyra på eftermiddagen alltså. Andreas Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias Det betyder Kristus, den småde Och han förde honom till Jesus Jesus såg på honom och sa Du är Simon Johannes son Du ska heta Kefas Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen, då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josef son från nasaret. Natanel sa till honom. Från nasaret kan det komma något gott därifrån. Filippus svarade, Kom och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom, här är en sann israelit som är utan svek. Nathanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom, Du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sedan sa han till honom, Jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen. Och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Det här var det sista avsnittet av första kapitlet i Johannes. Och här finns det också väldigt mycket att ta fasta på och kommentera. I början när Johannes står där och ser Jesus och säger han Se Guds lam. Och två av lärjungarna som har följt Johannes och hört på honom. De hör vad han säger och de följer efter Jesus. Och eh, det här ser vi också Johannes storhet. Han samlar inte omkring sig själv. Han pekar på Jesus. Och han säger se Guds lam. Och de här två lärjungarna följer efter Jesus och det är så fantastiskt gripande att se hur Jesus behandlar det här, de här som följer efter honom han, han säger vad söker ni och då säger de ja, lärare, var bor du någonstans de liksom de försöker få kontakt och han säger till dem kom och se och så går de med honom och är där han bor och de stannar hos honom den dagen. Och det känns så skönt att få säga att Jesus, han vill inte vara en oåtkomlig föreläsare från en talarstol. En del är ju lysande pedagoger och lärare och talare men de vill liksom inte ha närkontakten, nej. Jesus vill ha vänner, Jesus vill ha lärjungar, han vill ha relation. Han säger kom och se. Och i det här stycket nu så blir det ju som en kedjereaktion ringar på vattnet där den ena efter den andra tar med sig någon till Jesus. Det som vi kanske ibland idag kallar evangelisation det vill säga att eh, det är inte kyrkan och gudstjänsten som kanske är det huvudsakliga eh, evangelisationen som drar människor till Jesus. Utan det är Jesu lärjungar som finns i alla tider och som är fascinerade av Jesus och har kommit till tro på honom. Och de säger till sina bekanta och sina vänner och sina familjemedlemmar kom och se. Och det är intressant när, när Filippus eh, följer Jesus och sen tar han med sig sin kompis Natana och säger vi har funnit honom, Jesus från nasaret, Och då säger Natana lite tvivlande från nasaret kan det komma något gott därifrån. Det var nämligen så att eh, från Asaret hade det kommit en, en och annan upprorsman. Så det var inte så fantastiskt eh, fint att komma från Asaret. Kan något gott komma från Asaret? Det var som något av ett ordspråk. Men då säger Filippus: Kom och se. Och så när Jesus ser Natanel komma så säger han: Innan jag såg dig under fikonträdet kände jag dig. Och då är det som Natan bara smälter ner för Jesu storhet och majestät och kärlek och vänskap. Och här ser vi ju också att i evangelisationen det vi kallar att föra människor till Kristus så finns det inslag av det övernaturliga. Här handlar det om uppenbarelse, profetia och jag tror att det gäller även för oss som är Jesu sena lärjungar att eh, meningen är att vi ska vara så fyllda av Jesu väsen och Budskap och närhet: att vi förmedlar någonting också av den kraft som fanns omkring Jesus. Kom och se vem jag har funnit. Det är bra. Inbjudan till Jesus. Jag vill att vi ska höra nu på den fjärde sången just i den här lilla sångsviten med texter från Johannes det första kapitlet. Lyssna på budskapet.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 Behöver inte tro om du inte finner svaret? Men för mig blev han en bro till min gud och käre fader. Kom och se vem jag har funnit han är Guds son och min kone. Se vem jag har funnit. Han är Guds son och min Nu har vi läst och jag har kommenterat lite ifrån Johannes evangelium. Det första kapitlet. Och nu ska vi fortsätta att läsa Johannes evangelium också i nästa program. Läs Bibeln. Jag, jag tycker själv om att läsa Bibeln och evangelierna gång på gång och gång på gång för att liksom riktigt fyllas av Jesu ord och tankar och atmosfär och hans väsen. Det här behöver vi människor. Och jag tror att nu är vi tillsammans på den här upptäcksfärden där vi läser Johannes evangelium Guds eget ord Jesu budskap och om Jesus sätt att agera och reagera han som är nåden och sanningen han som vill möta oss han som är Guds lam världens frälsare den enda som kan frälsa och det här är vår förmån. Jag vill gärna be en bön för dig som lyssnar. De här bibelstudierna går ju först och främst i närradion i Norrköping och i Linköping. Och... Sen Eftersom det finns på nätet och på min hemsida så kan ju vem som vill höra. Men jag vill be för dig, min kära lyssnare, att, att Jesus, Guds lam, mästaren, läraren som vill ha en relation med dig som säger kom och se vad jag bor. Kom och var med mig. Kom och följ med mig. Han inbjuder dig och mig att vara nära honom. Tack Herre att vi får börja den här Bibelstudieserien. Att läsa ditt ord. Att tro på ditt ord. Ta till oss ditt ord. Och jag ber för var och en som lyssnar. Du känner den situation där vi är just nu. Du vet vad vi behöver. Och ditt ord kan ge svar, kan ge vägledning, kan ge tröst och uppmuntran och uppfordrande förmaning och hjälp och kraft. Var med oss alla. Amen. Vi avslutar veckans bibelstudium med en bibelvisa som jag skrev här om året. Herren är min styrka och min sköld. Ha det så bra. Vi hörs igen i nästa program. Ren är min styrka och min faren är min skugga och min honom litar med jag jag jag får hjälp och mitt hjärta jublar jag får hjälp och mitt hjärta jublar honom vill jag tacka med min son honom vill jag tacka med min song. Herren är min styrka och min, min stjärn och, min och, min och honom själv. litar mitt honom hjärta litar jag. jag får hjälp och mitt hjärta jublar Jag får hjälp och mitt hjärta jublar Honom vill jag tacka med min sång Honom vill jag tacka med min sång ärne min min styrka och min jag får hjälp och På På mitt hjärta jag. Jag, jag får hjälp och mitt hjärta jublar, jublar. hon vill jag tacka med min son hon vill jag tacka med min sång.